Lengua adibidea Dendan, egurrezko maia derbatero zigen duen Maia, autoko maletategean sartu genuen etxera eramateko Bigarren adibidea Albertoren baserrian, lapurrak sartu dira Iru adibidea Albertoren baserrian, lapurrak sartu dira balkoitik Laogarren adibidea utzitako zarek edo tarrantzako materialek, aktibo ez daudenek, itxasoko animali eta organismoa garropatzen dakaltetzen jarraiz edute urte luzeetan, plastikoa degradatzeko behar duen denbora guztien.